оскільки не бажають витрачати свій дорогоцінний час на абсолютно неперспективну боротьбу з вітряком, яким є чиновницька машина. Вони витрачають свій дорогоцінний час лише на пошуки істини, і вони її знаходять, і вони її знають, і вони її ховають від зовнішнього світу і від усіх непольовиків. Польовики із зневагою ставляться до непольовиків. Що правда, це взаємно. Польовики вважають непольовиків міщанами, снобами й рабами, а ті їх — прошелепкуватими і малохольними. Тож як тільки в повітрі затремтіть слабкий натяк на весну, у польовиків починається сверблячка. Вони жадібно втягуються повітря, роздуваючи ніздрі, і вже їх цей цивілізований світ не вабить, не цікавить, їх, як моряків, тягне поле. Нарешті шеф зібрав своїх співробітників на передпольову нараду. Сьогодні і увесь тиждень працюємо допізна, сказав шеф. Працюємо як прокляті. Доводимо до пуття анкети, проганяємо їх на комп'ютері, ліквідуємо хвости і вперед. Здається, цієї фрази народ чекав ціле століття. Вона викликала бурю суперечливих емоцій у серцях співробітників. Народ, картаючись, що лишає сім'ї на призволяще і водночас тривожно-радісний, активно збирався до від'їзду. Чоловік Марго, як завжди, оголосив протест у формі мовчанки. Діти, радіючи, що не буде більше суворого контролю з боку мамусі, готувалися до приїзду бабці під кодовим прізвиськом «Божий одуванчик». Робота кипіла. Народ днював і ночував в офісі. І ось роботу закінчено. Втомлена команда, прогнавши контрольний раз програму в комп'ютері, лишилася задоволена. І похитуючись від утоми, співробітники повиходили зі своїх кабінетів і всі разом завалили у вантажний ліфт. Шеф натиснув на кнопку «Один» і ліфт поїхав униз. Народ був настільки загальмованим від переробленої роботи, що не відразу запримітив, що ліфт занадто довго їде. Спершу всі подумали, що це їм тільки здалося. Тобто те, що ліфт надто довго спускається. Потім, наморщивши лоби, всі сконцентрувалися на їзді. Потім почали переглядатися, шукаючи в очах один одного помилковість свого припущення. Однак замість цього вони знаходили там іще глибший неспокій і страх. Першою закричала Свідка, Її жах передався всім іншим. Ліфт набирав швидкість і летів у якусь прірву. Світло зникло. Жінки стали чіплятися нігтями за чоловіків, однак від цього ліфт не стишив своєї швидкості. Заклало вуха і нудило, як у літаку. Марго подумала, зараз мене виверне. Однак у цей момент ліфт різко спинився і відкрив двері. Публіка приходила в себе після вільного падіння і звикала до різкого світла з чолинової ззовні. Першою вирвалася з ліфта світка і моментально зникла в пучку світла. Марго загородила вихід грудьми. «Стоп! Не йдімо туди! Тисніть кнопку!» Хтось хапливо і нервово став натискувати на кнопки, проте ліфт не слухався. Зате світло проникло досередини і стало обкутувати всіх і витягати з ліфта.